Varmt välkommen hit till det första pilotavsnittet av BP-podd som vi ska försöka få till här med mig, Peter Rappelqvist, där vi ska prata BP framförallt. Och i den här situationen kanske ni tror att det är en julkalender som är på gång. Det vet man aldrig. Jag kanske vill bli Arne Weiser någon gång i tiden, men det är inte något som jag har anbud på eh, Heja i alla fall, i den här podden så kommer vi prata BP, förhoppningsvis ganska så ofta, med lite olika gäster som har någon form av anknytning till BP. Kanske aktiv idag, kanske varit aktiv tidigare, kanske en journalist som har bevakat BP. Vem vet, vi får se vad som händer i framtiden. I det här första avsnittet i alla fall så kommer vi träffa Staffan Jakobsson som är sportchef i BPs damlag, eller för BPs damlag. Han är även assisterande tränare, han var ju ansvarig tränare och sen avsatt han sig själv. Peter vetade sig assisterande tränare, blev sportchef och det har han varit i några år nu. Och laget har ju vunnit i Division 1, Södra Svealand och kommer att kvala till Elitet där ni kommer att prata med honom om det. Och även hans egen historia som fotbollsspelare, fotbollsupporter och tränare självklart som han ju är utbildad som. Återigen, hjärtligt varmt välkomna hit till BP-podd. Fantastiskt kul att ha er här och lyssna. Välkommen Kommer Stefan Jakobsson, sportchef i BPS damlag Snart litet lag hoppas vi Ja det hoppas vi verkligen ja. Hur är läget med dig idag? Det är bra, det är bra Vi har eh, Avslutar väl sista, sista träningen i september idag mm. En eh, ska säga Obetydlig Men för tabellens eh, Var eller, eller placeringsmässigt Obetydlig match på söndag eller lördag. Och sen så går vi in i oktober med Victoria kuppfinal. Dubbelmöte mot segraren i norra Sve Götaland, sannolikt Rössö. Och avslutar tävlingssäsongen första november mot AIK i tredje omgången i Svenska Kuppen där vinnaren går till gruppspel i vinter. Så att det är mycket roliga matcher och en rolig tid framöver. Ja, men vi, vi börjar lite med dig. Ja. Fokus på dig så går vi in på, på laget sedan. Mm. Eh, vi tar en faktoruta. Staffan Jakobsson, mm. är det fulla namnet? Eller? Det är det faktiskt. Ja, du har inga mellannamn. Nej nej nej, nej, nej, nej. Det är smidigt. Ja, mamma och pappa hade många namn så de skonade oss två sönerna med enstaka namn. Ni, ni fick varsitt. Ja, var... fick var. Ni fick lite, nästan dela på samma. Lite snålt nästan. Mm. Ålder på dig? 42. i mm. ja, Svaret på allt. Ja. Det är därför du är här också. Det är därför jag är här. Fasigt. Eh, vad är viktigast för dig varje kväll? Vad gör allt du måste göra? Förutom att du tränar ditt lag, mm. vad gör du varje kväll? Alltså, egentligen det enda som jag verkligen gör varje kväll är väl att borsta tänderna, tror jag. Mm. Eh, sen lyssnar jag ofta på någon form av podd innan jag går och, och innan jag somnar. Men borsta tänderna gör jag varje kväll. Varför blev inte du fotbollsproffs? Nej, för att jag var för lat. Och. Ja, sen saknas väl tillräckligt med kvalitet skulle jag säga också. Men det var likadant i skolan skulle jag säga, och det är väl samma sak som många faller på i idag om man ser lovande spelare. Så att man. En lovande spelare som lär sig någonting på att göra det 200 gånger, och så är det någon spelare som kräver tusen gånger för att göra samma sak. När det börjar krävas mer och mer och att den som gjorde två, gjorde på 200 behöver göra 1000 kommer inte den orka det. Eh, lika väl som jag i skolan jag gick väldigt, väldigt bra med och hade väldigt lätt för mig. Fram tills det blev lite krångligare Jag var tvungen att lära sig och plugga betydligt mer. Då blev det jobbigare. Är det någonting du har tagit mer in i tränarrollen också? Eller är det, känner du att du kan vara mer fokuserad under en längre period eller ta utmaningarna? Bättre? är mindre lat så, så, så, som som tränare i sportchefen som spelar Ja, det skulle jag säga. Mm. Eh, däremot så... så jag, var, jag var inte lat eh, på planen. Det var jag inte lat, men... Eh, mm. eh, man kan alltid göra mer. Vad är ditt eh, bästa BP-minne? Mm... Eller det första du kommer att tänka på. Vi kan ställa det så för att, att rangordna dem är väl svårt. Men ett starkt vet mindre du kommer att tänka på. Det finns ju olika sätt att se på det. Det är fruktansvärt kul att se eh, Ludvig Augustinsson eh, spela VM i, i somras. Det gör ju en glad och, och varm hjärtat att du hade förmånen att få, få träna honom i tre års tid tillsammans med Ola Larsson och, och Paggy Simpson. Eh, och sen så. Är det roligt? Det var kul när vi vann Gotia-kupp med, med Flicka 97. Eh, eh, jag gjorde ett fint mål här när jag spelade A-laget för 20 dryga år sedan. Det är också ett bra minne. Eh, det, finns det finns mycket sådär. Jag, jag tror väl att det, någonstans finns de. Det som kommer bli bästa minnet finns fortfarande kvar. Mm. Det kommer komma. Kanske om tre veckor. Kanske om tre Men Det vi hoppas på i alla fall. Vi kör en liten här antingen eller. Mm. BP-betonat. Ja. Väldigt, väldigt enkla frågor egentligen. Mm. Den första är ju väldigt lätt. Rött eller svart? Hm. Ja, det blir... Jag klär mig generellt ganska tråkigt om vi ser ut i kläder. Så, så det blir nog svart då. Mm. Väljer klädspåret. Ja, ja klädspåret. Mm. Grimstad eller Mossen? Uff... Uh. För de som inte vet så i Mossen där våra akademi oftast tränar och Aha. är de yngre och även många andra ungdomslag i BP och Grimstad där seniorlagen och de äldre akademilagen tränar. Ja, jag har ju fördel att tid på båda eftersom vi är på Bromma gymnasium med, på, på, på Mossen på morgnarna. Så att, nej, nej Grimsta blir mitt, mm. mitt svar. Tommy Söderström eller Tommy Söderberg? Tommy Söderström mm. såklart. Tommy Söderberg är fantastisk, men Tommy Söderström är ju fantastisk också. Mm. Om vi går till din, din yrkesroll idag, sportchef mm. i Dam. Mm. Andra raka seriesegeln i Division 1 Södra Svealand mm. under din ledning. Mm. Hur har den här säsongen varit, om man skulle jämföra med förra året och årets säsong? Jämfört med förra året så har vi varit lite stabilare. Vi har inte haft samma svacker under matcher skulle jag säga som vi hade förra året där vi kunde gå ner oss betydligt mer i perioder under matcher mot vad vi har gjort i år. Vi har haft mindre kan låta ta konstigt, vi har använt 30 spelare i serien mm. och det kan låta konstigt att vi ändå haft en mindre omsättning på folk inför 2018 2017 där vi i mångt och mycket bytte ut stora delar av truppen inför 2017 men, men i år så har det känts stabilare och det har också varit att eh, Marcel och jag har kunnat implementera spelet mer eh, då många har kunnat grunderna sen förra året men säsongen Den avgjordes ju Seriesäsongen avgjordes ju nu i lördags mm. Seriefinal mot Sätra blev Sätra jagade fyra poäng bakom Och tre omgångar kvar Skulle BP vinna den matchen som blev det serieseger Och trots att Sätra Tog ledningen med 1-0 så blev det ändå seger 3-1 mm. Din syn på den matchen så här, en vecka senare nästan. Det var ett ganska skönt Utgångsläge för oss till att börja med Att vi har egentligen hur matchen än slutar så kommer vi vara i förarsätet Med två omgångar kvar eh, Sen tycker jag att vi gör en bra eh, Bortsett första 20-25 Så gör vi en bra match första halvblick De gör 1-0 efter 30 Och sen så eh, gör vi tre snabba eh, Och i andra halvblick är väl det som jag tycker är Är, är bäst Vi ser till att det egentligen inte händer Någonting i 45 minuter Och det är sällan så som jag tycker att vi har Lyckats med det att bevaka Ledningar och, och liksom Dödan, matchstängan, match helt enkelt. Och det är jag jävligt nöjd med. Ja, för det är två målskyttsdebutanter också, mm. Aisha Feike och Rebecka Lundball-Roth, som båda slog till på väldigt kort tid. Mm. De kom in under sommaren och blev, fått spela ganska mycket. Och det är ju en del i det här truppbygget som det är på division 1-nivå på damsidan. att det är väldigt många. Man, man har en trupp de börjar, mm. och sen är 70% är eh, nästan utbytt i andra halvan känns det som. Nej, inte 70, men 30. vände på ja. det på, på siffrorna, så, så 30%, 30 procent kanske. Eh, vi blev väl av med ett party college. Eh, någon som skulle ut på en lång resa. Eh, dök upp någon skada. Eh, så då var vi tvungna om att se om vårt hus. Så att vi hade spelare på, på, på alla positioner och... Eh, för att ha möjlighet att liksom dels strida på, på flera fronter då då, som jag nämnde tidigare med Svenska Kuppen, Victoria Kupp och framförallt serien och, och kvalet. Mm. Eh, och det har följt väl ut. Bra spelare. Funkar bra i gruppen. Fyller, kan spela lite flera positioner. Eh, så, så jävligt bra. Eh, inför kvalet då? Mest mm. troligt blir det ju IK Rösse-Uddevalla. Vad har du för koll på det laget? Eh... Vi har, vi har hyfsad koll och vi kommer att ha tillräcklig koll när, när det är dags. Eh, vi har haft folk som har sett dem på plats. Nu det ryktas som att skicka ner scouter för att reka. Ah, ja, det var folk på plats här i helgen och kollade när de mötte Rävåsen. Eftersom Rävåsen då vid, vid Seger där bara hade varit tre poäng efter. Så om jag räknar rätt. Eh, så var det ett utmärkt läge att få koll på båda lagen. Och vi kommer väl äh, ha någon film och, och lite sånt där. Så att mm. förhoppningsvis ska vi vara så förberedda som, som vi bara kan vara. Jobbar du någonting med att mörka hur ni spelar? Att inte skicka videos till andra hållet eller att se till att ingen har koll på att er? Vi livesänder ju alla matcherna. Eller ja, du livesänder ju alla matcherna. <laughs> Så att det är väl lite svårt och mörka och vi har väl ingen ambition och sådär. Alltså, vi kanske inte kommer skicka filmer direkt till dem. Lika väl som jag har ingen förväntning på att de skulle skicka filmer till oss. Jag kommer, vi kommer inte ha sväpparna som är Ja. Speciellt. Hej, vi skulle vilja byta lite mer. Ja. Nej, men är det lag som, som skickar filmer på oss så får de gärna göra det. Men jag tror ganska säkert att lagen i vår serie inte kommer göra det. För jag tror inte de vill ha kvar oss i serien. Nej, de har ju blivit besegrade ganska många gånger. Ja, jag tror att det, det är... Nej, Jag är ganska övertygad om att laget i vår serie vill bli av med oss nu. Eftersom vi tänker inte vara någon sån här... Vi sticker inte upp ett år bara. Skulle vi inte gå upp i år så kommer vi, ska vi se till att vinna serien nästa år också. I sånt mm. Det bara upprepar sig. Och där är ju också mm. vunnit serien två år i rad. Samma serie. Då tänker man ju att då skulle ni redan ha gått upp. Men mm. det är ju som, som så att på... Division 1 för er som inte vet det så måste att kvala upp till elitetan, för det finns tre platser i elitetan att ta, men det finns sex division 1 serier som möts man i dubbelmöten där. Jag vet ju att du och föreningen arbetar för en motion till Svenska fotbollförbundets mm. representantskap som det heter där det då ska motioneras om att det, är, att det borde förändras att en serieserier ska gå upp eftersom det är den enda seniorserien i Sverige som där serieserierna inte går upp Hur går det arbetet med motionen? Jag har lämnat ifrån, men jag har gjort början på arbetet som jag har lämnat ifrån mig till styrelsen. Men jag tror att oavsett om, om vi går upp nu eller inte, så är det ett, ett, ett skevt steg. steg. Liksom det är skevt att, att vinner en serie ska du gå upp och ur sist en serie ska råka ur i min värld. Liksom det, det, var det är oavsett vad det är. För att annars så tappar hela tjusningen kan jag tycka. Och sen så försöker man förklara det här med att nej äh, men klubbarna har inte råd och, och, och så vidare. Eh, nej men då kanske man skulle hjälpa till från fotbollsförbundets sida som definitivt skulle ha råd att pynta lite lite grann för att täcka resorna på, på de klubbar som skulle få åka lite längre. Det är en spotstyver av vad man har gjort av med på mycket andra grejer. Eh, så det, det är ju bara skitsnack. Eh, jag tror att man vill hålla det och ser ut som att folk ska tro att de spelar på en hyfsad nivå med något det skiljer oceaner i kvalitet mellan topplagen i Division 1 och bottenlagen i Division 1. Mm. Eh, om du redan har, har du någon koll på hur möjliga motstånd i Elitett, har du börjat titta sådant fram eller vänta till efter säsongen för att börja hålla koll? Nej, men jag har väl sett ett par elitatta matcher och sådär, och vi har väl mött eh, några lag i träningsmatcher och sådär. Och det, det är klart att det är ett steg upp, det råder inget tvekan om. Alltså, det är ju naturligt. Så det kommer, att bli, det kommer att bli tufft. Samtidigt så vet vi inte liksom vad, vad som händer när vi, när vi hamnar där. Vi har haft ganska unga spelare som förhoppningsvis kan bli både ett år äldre och ett år bättre. Och vi tar det när det kommer dit. Liksom. Mm. Ja, vi ska ju inte gå händelserna allt Men notera att jag sa när vi kommer dit. Ja. För att blir det blir inte det tills nästa år så blir det väldigt året efter. Förr eller senare så? Det var ju det du sa förra året också. Går vi inte upp i år går vi upp nästa år. Mm. Och det, det är ju en par roll som kommer fungera fram till vi ja, ja, men jag tycker ändå att det, det finns någon form av täckning på det när vi ändå har nått ett kval, mm. so far. Om vi tittar på titta på dig själv. Mm. Din fotbollskarriär började mm. i... Jag började med i Marieberg på Kungsholmen, Mariebergs SK. Jag spelade där tills jag var 14 var mitt sista år. Sen spelade jag som 15, 16, 17, 18, 19 år i AIK. Sen spelade jag ett år i Råsunda i dåvarande Division 3. Motsvarar väl typ 2 nu. Eh, och sen hamnade jag här i BP 2. Sen eh, spelade jag i Järfälla i två, fyra säsonger tror jag. Och sen så var det lite på, på på lite... På, på skoj och upp i något lag som hette Museet och spelade två matcher i Division 8 Och sen har jag varit i Rågsved Tillsammans med Ola Larsson På Stefan Billborns kontakt Så vi hjälpte dem Någon höst i Division 4 och, Men eh, eh, Ja Mm. Så, så var det. Du har sladdat runt lite i lägre divisioner i Stockholm Som spelare då så man kan sammanfatta det med mm. Efter junior, ålder, junior i AIK Så var det liksom stadigt nedåtgående Seriesystem alltså, Jag tycker, jag tycker in... väl att eh, Division 1 här med BP var... Det motsvarar ju faktiskt det Du nu ja, det är, är väl lite högre än att spela några fotboll i AIK eh, det, det är väl många som tycker Kanske inte alla Men många tycker det i alla fall eh, Men eh, din karriär där När bestämde du för att bli Tränare var det? Tommy Söderström försökte få mig Att sluta som spelare När jag lirade här redan Att jag borde sluta och bli, bli, bli ledare istället eh, Och jag var ju 21, 22 någonting 23 kanske Jag tyckte väl att det var lite tidigt Att lägga av Man trodde ju, Det fanns ju fortfarande någon form av Dröm att nå Jag hade ju bara dröm om att nå allsvenskan Egentligen eh, så att jag och jag Tackade nej Och sen var han på ett par gånger Och sen så Åkte jag med Larsson och Bilborn på Gotia Cup Något år Men det passade liksom inte in I livspusslet då Och sen så Hoppade jag väl ringde Larsson Någon mer gång vi måste varit sommaren, hösten 2007 Och sen dess Så har jag vart fast på Mossen och gimst. Mm. Du, du nämnde både Stefan Bilbon och Ola Larsson. Mm. Eh, båda under många år aktiva i BP. Eh, Stefan Bilbon jobbade i 17 år med, mm. i olika roller. Eh, ska bara stänga av det som rör sig bakom oss? Det har varit ett det skönt. och lite tryck i den här <laughs> intervjun. <laughs> det hände någonting. Ja, Billborn kom ju eh, samtidigt till BP som jag spelade i här Mm. Eh, Ola Larsson känner du också via BP? Eller var det... ja, men vi, känna, vi spelade lite mot varandra när vi var yngre. och Han spelade Kärrtorp och jag i Maribär. Jag kan tillägga att vi vann med 8-1 en gång. Eh, jag har hört det. Ola gillar också det. Eh, alltså, jag lärde känna Ola i, i, här i A-laget i BP. Och Stefan jobbar på kansliet så våra vägarstöttades ihop. Och sen så, Ola och Stefan bör ha något lag ihop- eh, 88 eller 89 eller något sånt där. Ola och jag är umgicks fortfarande och lära känna Stefan. Ja, mm. ungefär så. Båda de två jobbar ju nu rätt högt upp kan man ju säga i Hammarby. Stefan är ju huvudtränare för härlaget där i allsvenskan Som har gjort en stark säsong men faller tillbaka lite nu. Ola Larsson är ju teknisk direktör. En luddig titel. Ja, är det är riktigt. Som jag vet han inte gör på heltid. utan det är, Han gör, är ju en länk mellan akademi och sportchef och... Han har ingenting med akademin att göra, det är jag ganska säker på. Okay. Jag har uppenbarligen ingen insyn i honom. Nej, jag, jag har väldigt dålig koll på honom, han gör det en jävla häftig titel i alla fall. Ja. Kanske man ska komma åt honom. Han jobbar ju också med Supercoach, ja. han är ju vd där fortfarande va? Nej det tror jag inte. Han har, i alla fall, jag <laughs> men BP äger 10% av Supercoach. Exakt, BP är i mm. Supercoach, mm. väldigt bra träningsverktyg, här kommer mm. inte reklam för det. Mm. Mm. Och det jobbar Ola Larsson med, men mm. båda de två har ju kommit till Hammarby nu mm. där de jobbar bra får man ju säga mm. med tanke på att Stefan då har lett laget och med hjälp av Ola och Jesper Jansson och hela tränarstaben där till, ja, ligger de fyra nu, i ja, svenskan, eller trea, ja, de är i alla fall med där uppe i toppen. Ja, trea. Det såg ju väldigt bra ut väldigt länge som serieledare, nu är de inte mm. det längre men... Du själv är ju också född och uppvuxen hammarbyare mm. som supporter. Hur är det då att ha den här direktkontakten in i ledarstaben? Vad har du mer Nej, att säga till dem? Vi, vi gjorde väl klart ganska tidigt att eh, jag frågar ingenting. Eh, och vill de berätta något så, så, så håller jag käft. Mm. Alltså, jag vill inte heller vara... Alltså det prat, jag vill inte heller finnas att det skulle finnas någon risk att de skulle liksom få en känsla av det, så att det är jag som skulle ha glappat så då, då säger jag heller liksom, säger, säger ingenting då mm. <laughs> så, eh. samtidigt så tror jag att det är bra det är så mycket skit ofta som man pratar om sånt där jag tror det är bättre att prata om roliga grejer för det, det vet man ju alltid det är, ibland som man pratar också om, om problem och, ja, man har tillräckligt med, med sånt i sin men vi, vi skickar, skickar alltid sms till varandra efter efter matcher men till exempel du, nu när du jobbar i bp och har man blivit som ja, men, både konkurrent på på här sidan mm. och förhoppningsvis en konkurrent på damsidan i serier och mm. också Mm. Finns det någon där som kan påverka Att de ska spela lite bättre? Till exempel de förlorade mot Elsborg i Allsvenskan mm. Du som supporter vill att de ska vinna Men vill du kanske också att de ska vinna så BP-situation blir lite lättare i Allsvenskan Ja det är klart som att, alltså, Det vore ju bästa, det bästa av två världar Eller vad säger man för något mm. eh, På så sätt så jävligt snöpligt Att, att Bayern inte slår Elsborg Och inte slår Sirius mm. Det blir liksom som dubbla torska för mig hur gör du då till exempel nästa helg, 7 oktober? Vi möter älta har... menar är du, är det? Ja, precis. Ja. Förutom att ni möter älta så är jag också bet mot Hammarby och Allsvenskan här. här. Mm. Är det, mm. alltså, kommer du att se matchen när du håller hemma och eh, gör något annat? Nej, jag kommer nog se matchen. Eh, men sannolikt kommer jag göra det hemma för att eh, det handlar mer om att matchen ligger olägligt. Eh, vi har träning på lördagen på dagen. När vi är match 1 på Elta Visst jag skulle kunna komma hit Men jag har någon ambition om att träffa min dotter Och, och min sambo under helgen också mm. eh, Så att eh, det, det kommer nog snarare bli så Och det handlar inte så mycket om eh, Att det är just de som möts Utan att det ligger jävligt risigt till men Sympatimässigt tänker du att eh, I läget läge som det är nu Är det bättre att BP får vinna den här matchen Eller ser du hellre att Hammarby vinner en sån här match? Jag tror att man får vill avvakta först och främst och se lite vad, vad, vad som händer här på kommande omgång som spelas helgen och måndag va? Är det inte så? Mm. Eh, kanske någonstans också. Och se där. Eh, men jag är ganska övertygad om att vi, jag säger vi så jag menar BP, kommer klara oss definitivt från de två sista platserna. Eh, och minst klara en kvarplats. Mm. Det tycker jag tycker att Robban har fått av Nu såg jag inte matchen igår Men, men jag har sett de övriga sen Robban kom tillbaka Så jag tycker att det, det finns en, en, en annan trygghet I laget med bollen Jag tycker att försvarspelet ser, ser bättre organiserat ut mm. Sen så har man lite matcher mot, mot lag Som faktiskt ligger i, <coughs> i ingenstans Vilket jag tror kan vara var bra Förhoppningsvis ett avsågat Trelleborg i sista om man ser så långt bort mm. som, kan, som kan lösa det. Ja, och det, är, det finns många, många räddningsplankor, helt fel ord, men det finns många chanser. Ja, det finns många chanser, ja, det kasta ut den och träder borgens räddningsplankar. Nej, ja, vi är en förbannad, då kommer ja, man regeringen förbannad. Ja, och det, det han vill göra ändå. Men. Ja, det kan han eh. Det där runt här i laget. Mm. Om vi bara landar i det. Det har ju varit en mm. ganska turbulent tid för BP. Mm. I och med att Aftonlaget gjorde en granskning. Mm. Som ledde till att Louis Pimenta och Gonzalo Pereira fick lämna sina uppdrag som tränare i här i laget. Mm. Och nu har då Robert Björktingsjö kommit in. Mm. Du som båda har liksom insides, liksom, alltså jobbar i klubben. Mm. Du har inte jobbat med härlaget och inte varit med på de här. Du har inte haft den insynen i de händelser som beskrivs i artikeln. Mm. Eh, men hur ser du på liksom, turbulensen som, som dök upp då, runt härlaget och, och runt BP? Eh, jag vet inte vilket händelse börjar riktigt. Alltså, <hör> dels blev jag, eh, jag blev förvånad. Eh, nu har jag ju inte jag följt dem i träning och som du säger Jag sitter inte med på möten och det är sånt där, sånt där Gormas ju liksom inte ut Kanske i plan och kameran Närvarande, alla matcher och så vidare så att, eh, Sen så möts ju inte våra verksamheter Här liksom dagtid speciellt mycket Eftersom vi tjänar kvällarna också eh, Men det är klart Att jag blir förvånad alltså, av, många, av många skäl liksom. Dels att, att Alltså Eh, att det når media skulle jag vilja säga. Det är jag förvånad över. Samtidigt tror jag att det är bra eh, att spelare vågar ta, ta bladet från munnen och faktiskt säger det till. Sen kan man tycka att eh, det borde lösas internt. Eh, och där har inte jag liksom all info riktigt på om, om, om, om spelarna har gjort det och försökt komma till... till eh, Ja, Majstorovic eller styrelse eller vad det är för någonting det vet jag inte riktigt, Där vet inte jag egentligen så mycket mer än, än Men situationen, än, och, din arbetsgivare hamnar i, det, i det, det fokuset Hur känner du inför ett, alltså, hur är, din roll, påverkas den någonting? Nej jag har inte fått en fråga alltså, från, från någon journalist eller något sånt där Däremot så är det klart att det Öppnar vi för nu, nej ja, precis. <laughs> Ring mig. Nej jag inte <laughs> <laughs> Nej men alltså det är klart som jag tror att eh, med jämställdhetsarbete och, och liksom eh, sociala projekt och CSR och allting så är det klart som, <laughs> det klart som fan att det inte är bra eh, Sen vet inte jag liksom hur man hade sålt in föreningen hur, till tränarna. Jag vet inte hur tränarna hade sålt in sig själva till föreningen eller till Maja eller till styrelsen eller vem det är nu som, som tar beslutet. Men som jag upplevde från vår perspektiv eller horisont från dem så... Eller egentligen hela tiden som jag har varit i BP så har, har man hela tiden kunnat ha haft en bra kommunikation med, med herrarnas eh, tränare eller sådär. Och oavsett om jag har pojkar ett som var 12 eller U19 eller damer eller vad det var. Så har man alltid kunnat ha en bra kommunikation med, med ledare för, för, eh, för herrarnas lag. Och det var inte alls lika lätt nu. Och det var inte en språkförbristning det handlar om utan det... Det var att man inte så klubben som, som en, en, en helhet. Tidigare hade man alltid kunnat låna ett hörn på plan av, av, av herrarna om de inte var där. Och det det funkar inte riktigt så nu. Vi avrundar lite med att prata om akademifotboll. Där du har tio års erfarenhet i BPS akademi minst. Ja, om inte direkt på lag så, så som ansvarig eller liknande. Ja. Via skol. Du har fortfarande pass i skolan. Ja, ja, precis. Så. ja jo, jo, precis. Så är det. Så, är det. så att, du har full inblick. Och dagen innan vi spelar in det här mm. så kom det ju en ny granskning i Aftonbladet där de har tittat på föreningen och då hittar de ju fram till ett dokument som är förväntningar på spelare. Det finns mm. ju förväntningar på föräldrar och mm. på ledare och, och på spelare mm. inom akademier som det är faktiskt mm. en yrkesutbildning mm. eh, per se. Eh, men där är en formulering som så här, kort sagt är att man, man ska tänka på vilka vänner man har att inte lyssna på fel personer mm. för, för att kunna fokusera på sin, på sin idrott. Eh, spontant för mig känns känner jag att det gäller väl alla yrken. Att Vill man bli en bra tandläkare så ska man fokusera på att bli en bra tandläkare och inte mm hänga med fel människor om man säger den skrivningen, hur, hur ser du på, på den? Jag tycker inte det är något fel på texten alltså nu har jag inte läst den tusen gånger i livet med eller jag har inte läst den faktiskt på ganska länge nu men jag läste ju nu när det här dök upp såklart och det är klart att man kan tolka det fel om man vill det men någonstans kommer det alltid finnas, om du kollar i varje skolklass eller varje förskola eller vad det är Så kommer det finnas några föräldrar som säger Du, leker inte så mycket med Kalle eller Britta eller jag kanske inte heter Britta folk längre men, ja, eh, Det är bra namn så, är <laughs> ja, eh, så kommer det alltid vara så mm. Och det är för att man inte vill att sina ungar ska hamna i dåligt sällskap I den här texten så riktar det också från 8 till 19 år Uh, och det kanske inte så gäller noga vem med 8 åring hänger med, men 19 åringar har och kommer ha kompisar som, som inte är intresserade av fotboll, som vill dra med dem på andra grejer. Börjar 19 bastor, är du mindre, då kan du göra vilket som helst. Likadant, men jag tror att det börjar med tidiga, tidiga tonåren, eller innan tonåren, att folk är ute på dåligheter, och då är det bättre. Det finns ju en anledning att vi har nattfotbollen här uppe till exempel, för att folk ska spela fotboll istället för att hänga uppe vid, vid tunnelbanan och hitta på dåligheter. Men är det är inte också här att det handlar inte bara om att ja, välja rätt person utan också mm. fokusera på det man vill göra. Alltså att vill, du, vill du bli fotbollsspelare, då är det träning och match på helger. Mm. Mm. Och då kan man kanske inte vara ute och supa. På kvällarna, Nej. på helgen, För då kan man inte prestera på träning och matchen. Mm. Och då får man inte heller någon utveckling. Är det inte egentligen så enkelt det är? Jo, men så är det väl också. Men det riktas ju inte till en åttaåring. Ja, det är inte så många åttaåringar som är att ut. Förhoppningsvis. Mm. Men jag tror helheten är... Alltså, jag tror alltså åtta, åtta nio, åringar och sånt där. Det är klart, alltså, men... Nu riktar sig texten generellt åtta, men det här kanske riktar sig mer till, till övre tonåren och så vidare. Och det är ju naivt att tro att, eller man låtsas ju att man inte förstår texten om man går igång på det här skulle jag vilja säga. För man vet precis vad som menas. Sen att man kan rycka ur det som, som en dålig formulering och säga att åtta åringar får inte vilka kompisar man vill. Jo, men visst, men då vill man ju bara ha rubriker och spinna på att ha blåst lite i BP senaste tiden. Att nu kan vi få några fel klick på det här. Och sen är det också så att... I ett, det är väldigt mycket vänskap i ett fotbollslag också mm. alltså man, blir, man får ju vänner i fotbollslaget så det är, väldigt, ja, det är en väldigt spetsad granskning på mm. så sätt sen ska inte jag säga att media gör fel i att titta på så det mm. tycker jag de är helt rätt i men just det här kanske är ett, men om man tittar på själva formuleringen nu tycker jag att det är, att, inte är någon konstighet men hade man kunnat formulera den på något annat sätt för att få fram ett, ett tydligare att det handlar om att fokusera på sin uppgift och kanske inte bara vara med bolarna, så att mm. säga. Ja men alltså det är ju, Så är det väl alltid Man att All kommunikation sker på mottagarens villkor mm. eh, Vilket bjuder in för att du ska vara så himla tydlig Så att det aldrig ska gå att tolkas fel eh, Eller vrida tolkningen Till det som du tycker passar eh, Tillfället så visst skulle man kunna skriva saker och ting ännu tydligare Men det, det ska ju inte vara att vi skriver en, en liksom Se uppsats om det här Utan det ska snarare vara att det är korta och koncisa grejer Så att man vet vad man ska förhållas mm. till som spelare eh, Titta på akademin också Vi har ju sedan några år tillbaka i BP En, en, en större fokus på akademin och På flick -sidan. Mm. Eh, Du själv hade väl något pilotprojekt med flickor 97 mm. eh, Som var väl mm. En lite spetsad grupp Ni var en god cup mm. Vi har eh, Michelle Rajas-Flores har gjort flest mål i serien i år. 18 mål. Hon är bäst i BP och i serien. Ja, kanske äh, så. Ja. Ja, men hon gick upp i 70-liga okay. i alla fall. Så jag vet inte okay. mm. om någon har börjat nosa i i Hon är uppe i 18 mål i, ja. i serien i alla fall. Det är viktigt. Det är bra. Äh, och även Julia Olsson som har en del ungdomslandskamper nu mm. på college. Och ytterligare, ytterligare spelare. Den flickakademisatsningen du som dam, sportchef, hur viktig är den för framtiden och att etablera BP BPH-grupp? Ja, det är jätteviktigt. Om man ser på, på kullerna 97-98 som vi slog ihop egentligen till, till en trupp inför det året när de skulle, 97 skulle bli 15-2012, så slog vi ihop 97 och 98-erna. Och 98-erna var ju då. Bland annat Amanda Nildén då, som sen via AIK nu har tagit sig till Brighton. Eh, Lolo Norby, Sofia Albertsson eh, som sen eh, spelade i, ja, både i college nu via A-laget här. Vi lyfte upp tror jag från 97-98 kullarna i 97-98 kullen eh, om det kom fram till om det var 12 eller 13 spelare som har representerat A-laget. Eh, vilket är ett fantastiskt utfall. Och flertalet av dem då he, gjort ganska många matcher. Mm. Sen så har vi ju det problemet att, att de har dragit till college. Det gjorde väl tre eller fyra spelare i somras. Martin Lindström, Lullo, Jojo. Kanske inte var någon mer. Ja. Kanske bara var tre. Men det var några som var här. och Spelarna. Ja, sen är det några college det. som är hemma på och sådär ja. också. Men sen hade vi lite hål i kullen 99-0-0 och 0 blev lite sugna på att spela svenskan som vi inte kunde erbjuda, likadant 0 2 eh, och Sen vet inte jag om det är, är, är bästa steget att gå alltså istället för att erbjuda så att du faktiskt skulle kunna spela division fotboll eller till en F-19-serie. Alltså det där, det, det tror jag tror det blir helt individanpassat vad som passar henne bäst. Eh, men nu har vi bra kullar kommande, eh, vi har haft lite spelare från, från akademin som faktiskt har gjort inhopp i, i, i såväl serien som i eh, spelat från start i Victoria Cup eh, och vi kommer säkert redan på lördag se fler unga spelare i, i startälvan. Eh. Och där var väl jag med från start och började bygga den här akademin och sen så är det väl, nu ligger det inte den direkt under mig då utan det är väl Richard Carl som är ansvarig och med ett nära samarbete med honom här och diskuterar hur, hur, hur vi ska jobba med det här. Vi hoppas många stora talanger på, på damsidan som dyker mm. upp och så hoppas jag att FIFA skruvar till sina system så att vi får pengar för oss, eh, på sikt. Mm. Eh, Staffan, mm. stort tack för det här samtalet och första avsnittet i eh, bp podden oh. Hoppas vi att den fortsätter att växa. Ja, men absolut. Det absolut. absolut, det tror jag. Ja, det finns mycket att ta i den här föreningen. Stort tack för att du oh. var första gästen. Tack så mycket. Lycka tack till mycket. I, i kvar, finns det redan med. Okay.